Du, eurko ontan hemen etorrezagu, gurutz. aspaldi baten oindala hile bete, esan genuen bezala hile ero bisitatxo bat. Ba, e, behak burundu... Euskal Hort, nonduzkeni puin hoxek guri azalanaztego, ero elanaztego. Eta, ni da egiten ez... Bueno, Gabon, gurutz, azteko? Gabon, bai, Miel. Txikerturoi. Bai, ondo? Bai, hori egola, ondo itzek. Gabon, gurutz. Gau, miel. Habe, <laughs> emberi biseo kertu behortu, nore ez ez ez zez ematei, ha? Bueno, eta eh, josu, ipuin batzu egin horra beran liburuzka bat eta ba, ba omentziago horrez, eh? ahi omentziago horrez, ahi omentziago Bai, matza ziogor, miel, matza. Da igaitu hori, ba pixkete, amen inguruko ipu segeta, jason ere aldetik eta ipuin in batzuk landu, amen, Zamen ingurukuek eta Josu egin aideak marrazkisek Da bizon ardien Liburuske bat nahi egotatzea Da, bueno, e, Liburuska hortotik pareat ipuin gure azteazken hau gozatzeko? bai ba, motei? Bueno ba, gertzuekin gurut garen mendia Bueno ba, ipuisekin hasiko gaituk Gart kontako yegon adek Ene hemen inguruko mendi batzuk ba, izena isena nodo hartu zia bean. Da ordundek ba hori, em aspaldi aspaldi hemen inguruan ba mendixegeta bizi go mentzaudean. Da mendixegeta bizi saudean eskeo aibiltzen omenituan batea eta bestea. Pasirak ematen da arutz eta onut eta hola. Da, en, omenit joan, ba, era klasean eta gomendisek Batzuk aitz askokin kakoune erpindune Beste batzuk ba, zelaia asko zauzkarenak eta buruzoiek eta hola Hemen <laughs> urola errega aninguruen ba, Iru omenit joan Ola, importanti esela ze, Batzuk, importanti gutxiso zau garenak jontxorrak eta aitzek, omenit joan, da importante joan amendizek eta hemen inguruan omenit joan hiru ola importante xamarrako eta beha sen hartin erronk askate biltze omenit joan beti nahuz izen izango zuan da eska eta ola da iru omenit joan da bi biho sen hartin laune bezala anaitu beste batekin piki eo bintzetez da egun batean, hamen inguruko mendidanan batzarra konboka da hartien, ba, beti behasen hartien, ba, kaskata pikeskata ibiltze joan hos egez da ala behintzet bilera hori euki homentzia bean da junta homenik dana gantzeko tokio batien da bileri aztego batek izan homentzian erne egon da beste bate berriz erronkio bota izeraiz eta irugarremate gerantzun, ibezelago zazpi. Ta handigen aurrela, ernego nesantzian ahi, erniso izena jarrezisoagan. Da izerraiz ezantzian ahi, erronkio botazian ahi, izerraiz. <laughs> da ibezelago zazpi antzun ziana ahi, izazpi. Ta handigen aurrela, eh, gola bintzen pakutzepe ere izen Honio, honio, honio, gaur reentere bat juk Bat birulo bat gauzetaz <risa> Da, beste ipuini ibaldo, eh? Beste ipuimat... Eh, oh, Denbora ibaldo guhe kontatzeko Bai, eh, ondo nengo irratza jubuk Txeko prezesa hotiz beste ipuimat orduan Da... Hago menuan, hori En... Ameñaspaldi Aspaldi Aspaldi herri txiki bat Umeantzuan, orain munua handi utzaitexoen hori, dala 3000 urte eta Aspaldi Aspaldi, aspaldi bezat. Da Leno pentsatzen mentxiaren harriaz pixetan da ola, en, zutarri eh, sutarrixek eta trikuarrixen da hosen azpixen, ba urresko sagi, sak, polzak eta ba, tesoruk eta hola, histori xek eta hautituhala. Da, bintzete, unhondiko, erriska erriskako bat idaur gio izango zoan ale, no? Eluzu aldea oguno menuan, da, han bintzete, holako zuta arriba, arri bat, mentzian, antxe, da, arri ondi bat, buelt ikusio mentzian, da arri horren gainien zeh hartzen antxean, en bueltie emaiek idatzite, antxe arrisen bertan. Hori ikusio mentzian, da hazi da menuan, arrisei buelti eman ez da hola, baina ezin kiston pixua eta kiston pixua. Hortako beintzete, arrire bueltagoa menuan eta herrikoan egizan omen txisoan, arri baseo gor, buelti maie jartzeoena, orse uru, bada, ola, urri, o, zigerra, o, zagin bate, eta urrez betetagu oso oso, eta aluts gumerdiak eta aluts Da, aluz da. <coughs> arri gube beintzete. Batzu baietz, besti gezet, etzaiazet, berri ze batzarra hauki diskutiuta bar, baino, akaren danak komentzi omentxitxan, arutz humertsia bela. Da, erritar dana basistek. Eluzu aldeak izton palanka zarragin, arrisei guelti ematego eta da, roi duk, dena lafanien basistek, da, aiatze duk, arrise zeban eluzu goto gehorta, da, hazi palankak egin da, arrisei buelti iman, no? ez da, hamen kiston urri egon eh? kiston urri egon eta hazi jo arrisei boltie emanen egin, buelti eman egin jartzen zuen arrisei, eta kiston lante giz egin eta bero, arrisei buelti eman zuen, eta arrisen aspisen ezerrez. Taia eta aia kiston frakazua, hamen eh? etzeog, eze, eh? hamen etzeog, eze, eh? eta arrisei buelti iman bezala, bate ikusi emetzean, Azpikoa aldien ez oz egidatzit ezo, ala, arrixen behartan. Da balde izak zian egan, onxe bai ondo nahuela. Arrixen huelti mandagero. <laughs> Dauxe egipuixe. <laughs> Bolo gaur hortxeok gino, urutzen bi pui nobek. Eta ezkare hasko guri naoteатik Eta zuerte Eta zuerte Z avezle � rivalitzak horrekin Ezker regazuko da zuerte gratis egin Eta ehmen egin beste hil chase bate어서 Olaxe beste ipu dintxo atu bat ate bat hartzamatu Guk eskauto gai gu Hor ende Miraz. Cx jobbo Venga herren arte arte